A'adhani Allah wa iyaakum minal nar Ma'ashir alaykhwah A'adhani wa a'adhakum Allah Kita lanjutkan pelajaran kitab Sifatul salati nabi sallallahu alaihi wasallam, sallam Min takbir Ila taslim Ka'annaka taraha Karya sheikh al-allamah al al-muhadith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala Dari pelajaran yang terakhir Telah kita bahas Bab yang disebutkan oleh Al-Musannif Yang berjudul Al-Qira'ah Bacaan Pada pembahasan yang pertama Beliau Rahimallahu Ta'ala Menyebutkan Permasalahan Hukum Membaca istiadah Membaca ta'awud Setelah Selesai dari doa Istiftah Sebelum membaca Al-Fatihah Dan telah kita uraikan Bahawa ini hukumnya adalah sunnah Di antara sunnah-sunnah Di dalam salat Dibaca dengan sirriya Dengan bacaan yang pelan tidak disuarakan dan lafaznya auzubillahi minasyaitonirrajim berdasarkan kewahiran dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman faida qur'an fastaiz billahi minasyaitonirrajim dan tidak menggunakan lafaz selain dari lafaz ini dengan tambahan-tambahan yang lainnya dan telah kita jelaskan hadis-hadis yang menyebutkan lafad ta'awud, ta lafad isti'adah, dengan tambahan, itu sanatnya tidak terlepas dari kelemahan dan kedo'ifan. Kemudian permasalahan berikutnya adalah membaca basmalah setelah berta'awud. A'udzubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan ini telah kita jelaskan Hukumnya adalah sunnah Di antara sunnah-sunnah di dalam salat Dan dibaca dengan siriyah Dibaca dengan pelan Tidak disuarakan Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya mensuarakan atau membacakan basmalah dengan dikeluarkan suara, dengan dikeraskan, ini adalah amalan yang bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salafun as-salih Ridwanullah alaihi majma'in Bahkan sebagian ulama Mereka berpendapat Dengan yang lebih keras bahwasanya Ketika seseorang Salat di belakangnya orang yang mengeraskan Bacaan basmalah Maka diwajibkan untuknya Mengulangi salatnya Ini pendapat dari al-imam Al-Waqi' ibn al-Jarrah Dan wallahu ta'ala alam Itulah pendapat beliau Adapun secara dalil Maka tidak ada Tidak ada dalilnya Seseorang mengulangi solatnya Di belakang imam Ia mengeraskan bacaan basmalah Kemudian faedah yang telah kita sebutkan Pada pertemuan yang sebelumnya Bahawa kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dari pendapat yang sahih Pendapat yang benar Bahawasanya ini bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, Kalimat basmalah juga bukan termasuk dari awal ayat pada surat-surat dalam Al-Quran. Jadi kalimat basmalah ini adalah kalimat yang munfasilah, Yang terpisah sendiri, Ayat yang tersendiri, terpisah puti bagi lil yang diletakkan untuk memisah antara surat satu ke surat berikutnya diletakkan kalimat basmalah siapa yang meletakkan kalimat basmalah kalimat ini yang meletakkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Anas hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surat dan selesai maka beliau membaca bismillahirrahmanirrahim Melanjutkan surat yang baru setelahnya Faidah yang ketiga Telah disepakati dan tidak ada Perbedaan pendapat di kalangan Ahlu ilm bahwasanya Basmalah itu termasuk dari surat Dalam surat An-Naml Ayat 30 Harus dibaca Di dalam sholat Dan juga bukan termasuk bagian Dari surat At-Tawbah di awalnya Ketika membaca surat taubah Maka tidak membaca Basmalah Dan ini hukumnya sunnah Isti'adah sunnah Basmalah sunnah Tidak mempengaruhi keabsahan Solatnya seseorang Ketika meninggalkannya Baik sengaja ataupun tidak sengaja Namun yang dimaksud dengan sunnah Mustahabah sini Adalah amalan yang bukan dimaksudkan Untuk ditinggalkan Karena pengertian dari sunnah adalah, yuk jarufailuhu walam yasam tarikuhu. Seseorang yang mengamalkannya itu diberikan pahala, diberikan kesempurnaan, tambahan, dan yang meninggalkannya itu tidak diberikan dosa. Ya, jadi di sini disebutkan apa? Mengamalkan dulu dan yang meninggalkannya tidak berdosa. Bukan meninggalkannya dulu ya bukan meninggalkannya terlebih dahulu ya jadi pandangan kita terhadap makna kalimat sunnah di dalam bab fikih itu yang dimaksud adalah tetap dikerjakan bukan untuk ditinggalkan berbeda dengan makruh kalau makruh iya ditinggalkan terlebih lagi haram itu harus ditinggalkan ini yang dimaksud dengan sunnah apa dalilnya dalilnya Nabi saw bersabda dalam hadis Malik ibnul Khawarij riwayat Al Bukhari seluruh kamar roayatmu ini usalli Salatlah kalian seperti kalian melihatku bagaimana shalat. Ya, artinya Nabi saw membaca istiftah, membaca taudz, kemudian juga membaca basmalah. Nah, padahal ini semua adalah perkara yang sunnah. Nabi tetap mengerjakannya. Dan Nabi memerintahkan untuk kita mengikutinya Wallahu ta'ala alam suhab Kita lanjutkan Bab yang berikutnya Kala rahimuallahu ta'ala Al-kira'atu ayatan ayatan Bacaan Dengan Seayat demi ayat di sini al-musannif menjelaskan kepada kita bahwa di antara sunah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca di dalam salat itu dengan ayat demi ayat. Ini yang sunnah Jadi satu ayat dibaca, selesai, kemudian ayat berikutnya berhenti. Ayat berikutnya berhenti sampai selesai Qala rahimahallahu ta'ala Thumma yakrau al-fatihah Wa yakta'auha ayatan-ayatan Bismillahirrahmanirrahim Thumma yakif Thumma yakul Alhamdulillahi rabbil al alamin Thumma yakif Thumma yakul Ar-Rahmanirrahim ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا الى اخر السوره وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الايات ولا يسيلها بما بعدها kemudian yang berikutnya qala rahimallahu taala wa kanat taratan yaqrauha maliki yaumiddin kedua di ini dari sahabat ya umil mukminin ummi salamah radhiyallahu taala anha di dalam sunan abu dawud dan yang selainnya dan sanad dari kedua hadis ini sanadnya dhaif kedua-duanya sanadnya dhaif namun secara makna secara makna dari hadis kedua hadis ini maknanya sahih di sana terdapat riwayat yang lainnya yang mendukung bahwasanya Nabi saw beliau membaca ayat demi ayat di dalam Al-Qur'an itu dengan berhenti dan memberikan waqaf tidak melanjutkannya ini diantara sunnah di sini kita artikan Kemudian Nabi saw. setelah membaca istighadah dan basmalah, beliau membaca al-fatihah. Beliau memutusnya ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. dan berhenti. Alhamdulillahirobbilalamin berhenti. Alrohim dan seterusnya sampai di akhir al-fatihah. Dan demikian beliau membacanya di dalam bacaannya seluruhnya. Beliau berhenti. Sallallahu alaihi wasallam Setiap selesai dari Ayat demi ayat Dan tidak menyambungnya Di ayat yang berikutnya Nah Dan terkadang Nabi SAW membacanya Dengan kalimat Maliki yaumiddin Alif dari Kalimat Malik itu dihilangkan Atau dibaca dengan Kosar Di sini faidah disebutkan oleh Al-Syikh Al-Albani Di dalam catatan kakinya disebutkan Nomor yang kelima Warawahu Abu Amr Ad-Dani Fil-Muktafa Waqal Wa lihadal hadith Turukun kathirah Wahyu asalun di dalam bab ini. Kemudian beliau berkata, "Ada jemaah dari para imam, para salafin, على para Qurra' yang dahulu. Mereka dahulu menghentikan dari para imam-imam yang terdahulu para mereka Ahli-ahli Al-Quran Mereka menganggap sunnahnya Untuk memutus setiap Bacaan pada ayat-ayat Ayat demi ayat itu diputus Jadi bukan disambung Alhamdulillahirrabbil'alaminarrahmanirrahim Tapi diputus Ini sunnah Walaupun Satu ayat dengan ayat yang berikutnya itu memiliki Keterkaitan makna Kemudian beliau memberikan tambahan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 Dari bab ini terdapat faydah Telah kita sebutkan bahawa Makna hadis Dari yang daif ini Secara makna sahih Telah diriwayatkan Di dalam sahih Al-Bukhari Dari hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu Bahasanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu ditanya Tentang Kayifakanat kiraatun nabi Sallallahu alaihi wasallam Bagaimanakah Cara membacanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau Rasulullah Taala menjawab kana yamudu mad wa yaqi fu indaku ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membacanya dengan mad dengan panjang Alhamdulillahirobbilalamin ar-Rahmanir-Rahim malikiyayumiddin dan seterusnya Ya bukan dibaca dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tapi lebih panjang. Wa yaqifu 'inda dan beliau berhenti setiap membaca ayat. Tidak disambung dengan ayat setelahnya. Fa hadha sifatu qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kana Qur'an qiraatan mufassalah, ayatan ayatan. Amalan la qulhu ta'ala waratilil qur'ana tartila. Inilah sifat bacaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau baca Quran itu dengan mufassalah. Satu demi satu. Ayat demi ayat. Mengamalkan perintah dari Nabi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman waratilil qur'ana tartila. Wa hayya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacalah Al-Quran Itu dengan tartil Kala ibnu Qudamah Al-Imam ibnu Qudamah Di dalam kitabnya Al-Mughni beliau menyebutkan Wal-mustahabu An ya'tiya biha muradtalah Mu'arrabah Disunahkan Membaca Al-Fatihah Itu dengan tartil Perlahan Tidak cepat-cepat Tidak terburu-buru Mu'arrabah Fasih bacaannya. Benar-benar dia paskan. huruf demi huruf Pada setiap ayat. Dari surat Al-Fatihah. Yaqifu fiha indaku li'ayah. Di mana dia berhenti setiap membaca ayatnya. Wa yumakan. Khuruful mat wal lin. Dan dia. Tekankan pada huruf mat. Dan huruf Al-lin Huruf lin adalah Huruf yang datang setelah huruf Ya dan Nun ya. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nah itu Dia tekankan Diberikan Namanya apa? Dengung Apa istilahnya dalam ilmu tajwid? Hmm. Ada yang ingat? Baini Bainuna ya. Bainuna Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Jadi bukan diberhentikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tidak Tapi ditekankan Kemudian diberikan Mat bacaan yang panjang Kata beliau Ma'lam Ma yukhrijuhu thalik Ila tamqid Selama hal tersebut tidak boleh dibaca dengan mendayu-dayu. Terlalu berlebihan ini tidak disenangi. Bahkan sebagiannya juga dilarang. لِقَوْلِهِ تَعَالَ وَرَطِي لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Ini permasalahan pada bab Al-Qura'atu ayatan-ayatan. Kemudian ketika disambungkan bagaimana hukumnya? Adapun secara hukum tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung bacaan pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an selama tidak merubah maknanya. Selama tidak merubah makna dari ayat. Misalkan, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Ini tidak boleh. Ya, Karena dia telah memutus Dan ini pun akan merubah makna Bisa difahami? Ya, jadi secara hukum Tidak ada larangan Tidak ada dalilnya melarang untuk Menyambung bacaan Selama tidak merubah makna Dari ayat bacaan tersebut Kalau merubah makna maka ini diharamkan Bahkan kalau sengaja Ini bisa dikhawatirkan Menjatuhkan seseorang kepada Amalan kufriyah Amalan kekufuran Wallahu ta'ala alam bissad Taib Kita lanjutkan Bab yang selanjutnya Qala rahimahallahu ta'ala Rukniyatu al-fatihatu وفضائلها باب ركنها من بأس الفاتحة وكتماعها وكتماعها قال رحم الله تعالى وكان يعظم يعظم من شأن هذه الصورة Nabi SAW Beliau Sangat mengagumkan Urusan Dari surat ini Yaitu surat Al-Fatihah Fakana yaqul Di antara bentuk Besarnya Pengaguman beliau Terhadap Al-Fatihah di mana beliau bersabda La salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fasaidan ini dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alayh dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alayh tidaklah sempurna tidak sah solatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah Fatihatul Kitab pembuka dari Al-Kitab yaitu Al-Qur'an dan lafaz yang dilingkari atau diberikan tanda kurung fasaidan itu lafaznya syadz Jadi hadisnya itu sampai pada kalimat bi Kitab saja tidak ada lafaz fasaidan ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ini lafadznya syadz. Wa fi lafdin dalam lafadz yang lainnya la tujzi salatan la yaqra'u rajula aw la yaqra'u rajulu fiha bi Fatihatil Kitab. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darqutni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sanatnya do'if Tidak sah Salatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah Atau Fatiha tul kitab Secara makna Hadith ini sahih namun secara sanat Hadith ini do'if Wa qala rahimahullahu ta'ala Wa taratan ya'ul Man salla Salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fa hiya khaddajun hiya khaddajun hiya khaddajun ghayru ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Muslim barang siapa yang solat tidak membaca Fatiha kitab Tidak membaca surat Al-Fatiha Maka solatnya itu Khadaj Khadaj Maknanya adalah Naqisah Kurang Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar Dalam kitabnya At-Tamhid Kata beliau Rahimahul Ta'ala Bahwasannya An-naqsu fis salati naqsan Yang dimaksud dengan kurang di dalam sholat itu ada dua bentuk ketika disebut ini kurang sholatnya ini kurang tidak teranggap kurang tidak sempurna maka maksudnya lah dua jenis jenis yang pertama adalah naksun yankuso al ajer masih Ma hati kurang yang sifatnya itu hanya mengurangi pahala saja tapi sholatnya tetap sah wathani yang kedua Naqsun Yobtil as-salah, kekurangan yang membatalkan salat. Dan di dalam hadis ini, hadis yang saya riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ini masuk dengan kurang fahyah khaddaj adalah yobtil as-salah. Nah. Diulangi tiga kali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gairudamamin, salatnya tidak sempurna. Ini masuk dengan tamam, yaitu Goyrusohihin tidak sah salatnya Oleh karenanya pendapat dari Al-Musnad juga hukum dari membaca al-fatihah sampai di sini kita ambil dulu pembahasannya. Mahukmu al-fatihah atau mahukmu kiraat al-fatihah? Apa hukumnya membaca al-fatihah? Di sini terdapat dua pendapat. Pendapat yang orang je bahwasannya membaca al-fatihah itu termasuk diantara rukun dari rukun rukun salat. Tidak sah salatnya seseorang kecuali dengan membaca al-fatihah di seluruh rakaatnya, di seluruh rakaat di dalam salat. Dan salatnya itu tidak teranggap atau batal ketika dia meninggalkannya baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ia betulah salat betarikah sawaunkan am dan awunisianan. Kemudian, ketika dia meninggalkannya, maka diwajibkan untuk menambah rakaat dari yang ditinggalkannya tersebut. Jadi sebagai contoh, salat maghrib di rakaat yang pertama seseorang lupa membaca al-fatihah dan dia dalam keadaan makmum, misalkan. Maka ketika selesai sholat Di rakaat yang ketiga Dia tidak salam Namun dia menambahkan Satu rakaat Begitu pula Hukum ini berlaku kepada imam Ketika imam lupa Bacaan al-fatihah Maka dia menambah rakaatnya Dan makmum Ikut menyikutinya Namun dan di akhir disunahkan untuk Membawanya dengan sujud sahwi Sujud sahwi Dua rakaat Atau dua, dua kali sujud Nah dua kali sujud bukan dua rakaat. Ini adalah pendapat dari jumhur mayoritas Dari salaf Yang terdahulu Sampai pun kepada khalaf Ulama-ulama yang ada di zaman Kita saat ini Dari pendapat malikiyah, syafiyah, hanabilah dan juga pendapat dari seluruh ulama di saat di zaman ini mereka menyatakan bahwasannya Al Fatihah itu termasuk di, di antara rukun dari rukun-rukun salat umumnya Dan disebutkan dalam hadis Ubadah bis-Sami' muttafaqun 'alaih la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab Tidak teranggap salatnya seorang kecuali dengan membaca atau ketika dia tidak membaca Al Fatihatul Kitab Al Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al Um beliau menyebutkan fawajibu 'ala man sallama munfaridan au imaman au ma'muman ay yaqra'a quran fi kulli raka'ah diwajibkan setiap orang yang salat baik dia munfarid sendiri atau imam ataupun makmum diwajibkan untuk membaca umul quran atau al-fatihah di dalam setiap rakaatnya Waintaroh kahna sian la yuzhihi zhalik. Kalau dia meninggalkannya dengan lupa, maka ini tidak sah. Wadalika, karena hal itu, maka naruknan fi salat lam yasqut farduhu bin sian. Kerukuan yang wasyujut. Amalan yang rukun di dalam salat itu tidak akan gugur atau hilang. Ya, artinya tidak mengapa tidak karena sebab lupa semisal dengan ruku dan sujud jadi ketika seorang lupa untuk ruku ini tetap bahwa Salatnya tidak sah harus diulangi atau dia menggantinya dengan rakaat yang berikutnya nah baik kalau Rahim Taala kita selesaikan membaca Hadis yang disebutkan oleh musannif. Wa yaqul tabarak wa ta'ala Qasamtus salah bayni wa bayna 'abdi nisfain. Fanisfuha li wa nisfaha li 'abdi wa 'abdi ma sa'al. Aku membagi salat ini antara aku dan hambaku dua bagian. Ya hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis Qudsi yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lafadznya itu diucapkan oleh atau disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan antara hadis Qudsi dan Al-Qur'an di antaranya adalah hadis Qudsi itu tidak dibaca dalam salat. Adapun Al-Qur'an dibaca di dalam salat. Dan ini yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Beliau membaca di dalam solatnya itu ayat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun halik kudsi beliau tidak pernah membacanya dalam solatnya. Fani sfuhali wa nisfuhali abdi. Jadi al-fatihah itu disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala terbagi menjadi dua bagian. Setengahnya untuk aku. Kait Allah Subhanahu Wa Taala dan setengahnya untuk hambaku setengah al-fatihah tadi jadi al-fatihah ada tujuh ayat empat ayatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala kemudian tiga ayatnya untuk hamba-hambanya dari orang yang beriman wali abdi masal dan bagi hambaku apa yang ia minta artinya yang diberikan tadi, setengahnya tadi, itu adalah dikabulkan untuk hambaku tadi waqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ikra'u yakul ab ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin yakul Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamidani abdi hamidani abdi hambaku telah memujiku wa ketika dia membaca Allah Subhanahu wa taala membalasnya jadi yang pertama memuji Allah kemudian menyanjung Allah Subhanahu wa taala wa yaqul 'abdu maliki yaumiddin yaqulullahu ta'ala majjadani 'abdi Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya, Sungguh hambaku telah memberikan kekuasaan secara penuh kepadaku. Ya, secara secara penuh kekuasaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan, Al-Allah Malik Yawmiddin. Raja dari hari, hari akhir ad-din. Hari kiamat. Yaqul'agg. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala fa hadhihi bayni wa bayna 'abdi wa li 'abdi ma sala. Nah, inilah di ayat ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami beribadah dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini adalah antara aku dan Hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Yaqul 'abdu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ihdina siratal mustaqim, atau hamba tersebut membaca, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghayril maqbubi alaihim, waladhalin. Fahaulai li'abdi wa li'abdi ma'asal. Ini seluruhnya untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala nahu, riwayat muslim. Jadi hadis ini, dengan hadis yang sebelumnya itu satu hadis. Maknanya ihdinas siratal mustaqim adalah doa. Ya Allah, tunjukilah kami siratal mustaqim jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Yaitu para nabi dan rasul, orang-orang saleh, orang-orang siddiqin dan yang datang setelah mereka dari orang-orang yang diroboy oleh Allah Subhanahu wa taala ghairul maqdub bukan dari orang yang dimurkai alaihim wal ballin dan juga orang-orang yang sesat orang yang dimurkai yaitu ini maksudnya orang-orang Yahudi ya di mana mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Kitab dan mereka tidak mengamalkannya orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang Nasara Nah, baik. Allahu taala alamis sholawat. Untuk hadis yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Masih tersisa beberapa permasalahan terkait dengan surat al-fatihah. Subhanakallahumma rabbanabi hamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laika Wa sallallahu anabina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam Wa